És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Mesélsz valamit a Jáváról? Ó, az! Szia. Mi javának említettek? Elnéz, el, elnéz, bocsánat. A jelentése mi? Uh, uh, hát, hogy hát ugye eredetleg az, hogy mindennek a java. De ez Y-nal van. Igen, hát Y-nal van, mert, mert, mert azt akartuk, hogy angolul is, úgy egység ki vagy. <laughs> Mesélsz erről a zenekarról valamit? Ne, mint, a, mint a motor. Hm? Ne úgy, hogy Java, mint a motor. értem, azt mondom, hogy mesélsz -e valamit erről a zenekarról. Igen, hát ezt a Dúspolettel együtt alapítottuk, aki, aki most nem tudom, hogy mit Sán, de régen ő is rádiós műsorvezető volt, ha jól meg szerkesztő. És ő énekelt, én meg basszusgitároztam, és Rókaszabolcs névzenészsel, meg egy csomó más emberrel együtt. Egy egész jó csapat jött. Össze ez egy ilyen e, népi folk, punk, hardcore csapat volt, amiben aztán a BHK-ból a Fritz is jött gitározni, és egész jó sikereket éltünk el, de aztán összevesztünk, és én kiléptem. <gül> most ez? Most nem. Hát most van egy basszus gitárom itt Bostonban, de amúgy nem. Csak időnként basszusgitározol otthon? Egy erősítővel. E, igen, időnként basszusgitározol otthon egy erősítővel, hát évente egyszer, a Magyarországon vagyok, akkor a vlk val ha úgy jön össze, akkor, akkor játszom egy, egy koncertet. Én nem vagyok személyes ismerettségben a Grand Pierre Attilával, de viszonylag rendszeresen szoktunk egy buszon ülni a 21 esem Nagyon jó, ne? <laughs> És átragadt valami a selmánságból rád. Ott, nem, ott, tehát, ott tehát az, az nem, tehát az az aura így az emberre nem hadd, csak mind, mind, mindig megállapítom, hogy ő az. Mi lett a pánkságoddal? Azt levetetted az idővel, vagy mi lett vele? Ö, hát, figyelj, hát a pánk az, mint annyi, hogy tudod, az egy életforma, meg az vagy szóval, hitelesen csinálja valaki, vagy nem. Hát én nem hiszem, hogy most a, a Harvard egyetemben hitelesen tudnék pánk lenni, Uh, úgyhogy az természetesen hát én továbbra is mondjuk én azt átalakítottam magamban egyfajta ideális nem tudom egyfajta eszménynyi ami igazából aminek se, nem, nincs túl sok köze a, a brit munkás ellenálláshoz De, Ugyan? igen. ugyanott vagy a Boston irodádban a, vagy a szobádban a számítógép előtt igen, igazából ezt a részt Cambridge-nek hívják, mint az angliai Cambridge városát. A, a Harvard az itt van ebben a városkában, ami Bostonnak tulajdonképpen része, de egy kicsit máshol van. A nép oda volt a veled folytatott beszélgetésért. Én erre számítottam, de én is oda voltam, érte. Jó, hát akkor folytathatjuk, hogyha... Természetesen, a... ez már egyébként annak a része, Mestján Ádámmal beszélgetek. Ott hagytuk valahol abba, Franciaországnál, hagytuk abba, és egy négy különböző formában alakult át Franciaországnak a közelkeleti államokkal való kapcsolata, de nem biztos, hogy pontosan itt kell folytatnunk bejártuk Tolnát-Baranyát, amit angol nem tudom, hogyan kéne mondani. Ugye ez arra vonatkozik, hogy időben viszonylag sokat ugráltunk, az ötvenes éveknél sokkal messzebb nem jutottunk beszéltünk a diktatúrikus államok kialakulásáról egy pillanatig elugrottunk az arab tavaszig, amire te mondtad hogy ezt a kifejezést nem szereted beszéltünk a vallás fontosságáról és arról hogy a szekuláris állam hogyan nyomta el azt, ami most kevésbé van elnyomva, kicsit olyan vagyok mint ugye egy szappanoperában, amikor elmondják az előző részt tartalmát de hát ezt egy ilyen sorozatnál így is kell, nem? hogy felidézzük, mi történt az előző részben, igen. Hát én csak nagyon átabotában mondtam el, azt kérdezem tőled, hogy nagyjából emlékezve arra, ami kerek egy hete történt, honnan folytassuk? Hát ö, én, én, én, én, én hát, én, én arra válaszolok, amit kérdezel, de igazából a kérdés az az, hogy mi a beszélgetésünk célja. Mi a beszélgetés célja? Most semmi más, mint folytatni azt, amit az előzőleg elkezdtünk, hiszen azt nem hagyhatjuk félbe. Arról, arról gondolt az ember, hogy most vagy a jövő héten, ez megint a telje. Megint aznak a kérdésében, meddig jutunk, és te mennyi időt szánsz rám. Ma meddig jutunk el ennek a területnek az ismeretében, amely területet megismerve talán majd kiderül, hogy amit Magyarországon névvándorlásnak neveznek, az hogyan jöhetett létre, de még messze nem tartunk itt. Beszéltünk Izrael állam megalakulásáról, beszéltünk Palesztináról, ezért kérdezem tőled, mint kvázi a diákot, hogy mi a második óra témája, tanáról. <gül> Ó, oh, hát ne csináld ezt. Hát, ö, ö, hát nem is Te tudom. De talán... klikkelsz, vagy rágyújtasz? Mikor? Mert vannak ilyen hangok, de rágyújtani biztos nem gyújtasz rám, mert biztos ott nem lehet duhányozni. Csak vannak ilyen hangok, és azokat próbálom kitalálni, hogy mi lehet. Azokat szerintem nem én produkálom, nem? Nem? hanem valamelyik titkosszolgálat. Jó, amelyik... az lehet. Jó, oké, okay, de... rendben van. Okay. Az ember Amerikában is össze ilyen üldözési mániában szembe? Tehát aki Magyarországon... Jól, jól, az... hát, ide, ide, Itt igazán? Egynek az igazi üldözési mániá teóriák, meg összeesküvés persze. De hát hát nem is tudom, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mi a legjobb, hogyha. Ha szerintem arról érdemes beszélgetni, még mindig a, esetleg az első világháború utáni rendről a közel-keleten. Oké, okay, induljunk el. Hogy, hogy, hogy, hogy miért? Tulajdonképpen miért alakultak a, a, az arab államok és az arab államhatárok úgy, ahogy alakultak az első világháború után? Ezt nem tudom, hogy a, a, a nagyközönség azt hiszem már, ha más nem, láttam, hogy különböző sajtóorganumokban Magyarországon is az iraki és szíriai határok meghúzásáról már voltak cikkek, hogy azt miként próbálták. Ez egy, ez egy vitatott kérdés már, de talán most nem csak a, a határok meghúzásáról kellene beszélni, hanem egy picit arról, hogy, hogy ezekben az országokban mifajta reményeket fűztek az emberek a, egy, ezek, az önálló nemzetállamokhoz, illetve, hogy milyen ellenállás, belső ellenállás volt ezekkel az államokkal vagy kormányokkal szemben. Az, az egy külön érdekes történet. Ugye az egyik ha most csak az ellenárásról beszélünk, az két eszmét kellene kiemelni. Az egyik az úgynevett pán-arabizmus eszméje, ami azt jelenti, hogy az arab nép, mint olyan, az valamiképpen össze van kötve, ha más nem, különböző fai vagy nyelv, nyelve által, és, és ezek jogot adnak arra, hogy egy óriási nemzetként gondoljon magára, és ez az óriási nemzet majd valamikor egy óriási államban, az eredeti elképzelések szerint egy óriási királyságban fog élni. Ez a királyság sokszor csak a mai Szaudárábia, Irak, Szíria, Libanon, Jordánia, pa Palestina, Izrael, területét foglalta magába, tehát az úgynevezett keleti arab államokat. Egyiptom már nem volt ennek a része, de aztán voltak olyan elképzelések, hogy majd Egyiptom is része ennek, sőt, talán az észak-afrikai arab országok is. Tehát ez volt az egyik fontos eszme, ami a nemzet, az arab, a nemzetállamok ellen szegült egy Piscs. egy pillanat meg, amikor azt mondjuk, hogy az arabok, ez mennyire egy homogén közek? Hát ez egyáltalán nem egy homogén közeg, én most, most amiről beszélek, ez egy elit politikai eszme, amit tanult, tanult sokszor keresztény arabok által, a lett, de most kulturális antropológiáról beszélünk, vagy nem kulturális antropológiáról beszélünk, mert amikor azt mondjuk, hogy afroamerikaiak, az kvázi egy homogén közeg, de hogyha már az afroamerikaiakat nézzük, akkor belül az se egy homogén közeg. Már János, két különböző dologról beszélünk most, de most arra kérdezem el, hogy mik az arabok, kb. mint egy pozitív kategória, én pedig arról beszélek, hogy, hogy ez a pánorabizmus, mint egy politikai ideológia, Miképpen én ezt tökéletesen értem, de azt kérdezem, hogy én, mint arab, ezt a pán milyen módon, vagy milyen okból vettem volna magamra? Ki az, aki tudta, hogy ebbe beletartozhat, ha akar? Na most, hát ennek utána az 50-es években természetesen van egy hihetetlen csúcsa. A, a, a nászirizmus, az tulajdonképpen a pán -arabizmusnak egyfajta változata. És a, a konkrét politikai megvalósítása pedig, ugye, a szíriai, egyiptomi Hát köztársaság. Hát ami ugye de júr lehet, hogy létrejött, de de facto sosem működött. Hát, de, hát működgetett, de aztán soha nem. És, és hát a megalakulásra körül is nagyon sok vita van, hogy most egész pontosan ki akarta ezt, a, ezt az álmat, de most visszatérve. Tehát ez egy olyan ideológia, amit bárki magára vehet, aki elfogadja egyrészt azt, hogy az arab nyelv, mármint ez a úgynevezett fushá arab, ami a tiszta arab nyelv, amit nem beszél igazából senki az utcán, és nem is anyanyelve senkinek, de a tévének, a rádiónak, az újságoknak sokáig ez volt a nyelve, Hát a koránnak is ez a nyelve, vagyis hát a koránból, a modern verzióját a koránból is le lehet vezetni, bár erre vannak viták, hogy most egész pontosan hogy alakult ki, és hát a, a, a, a, a elvileg az egyetemi oktatásnak is ez volna a nyelve. Tehát aki elfogadja, hogy ez a, ez a tiszta arab nyelv összeköt minket, és az már tulajdonképpen a pánarabizmusban benne van. Ugye az egy következő lépés, hogy, hogy ennél a közösség, a közösséget milyen elemek alapozzák meg, tehát ugye a nyelv az egyik, lehet fai alapon, ugye, hogy mindannyian arabok vagyunk, ez egy, ez egy tulajdonképpen ez egy törzsi kérdés, hát. e és, és aztán egy, és egy következő lépés az, hogy na jó, ez a, ez a közösség, amiben benne vagyunk, ennek akkor egy külön állam kellene. Ugye, tehát ez már egy következő szintje az, hogy politikai... Maga ére... a pánarabizmus, annak van valaki, akit megnevezünk, és azt mondjuk, hogy ő a szellemi atya? Ö... Ö... É... hogy úgy mondjam, van egy láncolata, különböző gondolkodóknak a 19. század közepétől kezdve kb. az 50-es évekig, akiket ö, általában meg nevezni. A... De most várjál, ezek szerint ez már az oszmán világ idején is élt, mint valami ellenálló mozgalom? Nem, nem, nem, nem, ilyen, nem így kifejezve, de az eredete ott van a, az 1860-as évektől kezdve mondjuk, az eredet ott van, de ez az eredet, ez nagyon-nagyon-nagyon halovány. Tehát ez néhány ember a sok-sok millió közül, aki kifejezi, hogy, hogy, hogy, a, hogy az arab nyelv összeköt minket, hogy... hogy hogy, hogy az arabságnak van valami fajta önálló indetítása a, a, az oszmánokkal szemben. Ez aztán az első világháborúra egész komoly politikai ideológiává ki, is kinövi magát, de még mindig, még mindig csak elszórt klubokban, titkos társaságokban, az oszmán hadseregen belül néhány arab származású tiszt, az, aki, aki ezeket, ezeket az eszméket terjeszti. Ugye van egy olyan verziója is ennek, hogy a, akkoriban, hogy az oszpánbirodalomnak át kéne alap, alakulni egy Habsburg mintára, De talán... Ezt erről ez, ez, erről volt szó. De az is ennek a része, tehát, hogy az arabok azok, azok egy önálló részét alkotják, pedig fai és nyelvi alapon, vagy kulturális alapon az birodalomnak, és ezért nem... Ez egy nagyon fontos Mozzanat. Ugye azt kell megérteni, hogy ekkor a, az általános vallási identitást fölülírja a nemzeti vagy kulturális identitás egy politikai cél érdekében. Tehát többé nem az van, hogy mindannyian, legalábbis a muszlimarabok, a, a kalifa, illetve a szultán alattvalói vagyunk, Ugyanolyan alatfalói, mint a törökök, vagy az indoni, vagy mit tudom én, aki elismeri a kalifa felhatóságát, mondjuk a szunni kurdok, hanem mi arabok vagyunk, és különbözünk a törököktől a nyelvünkben és a fai Ez az egyik. Azt mutatod, hogy kettő van. Az egyik a pánarabizmus, és a másik. Hát a másik, igen, tehát a másik pedig a pániszlám amit pániszlámnak neveztek egy idejék, hát most már talán egyszerűen csak iszlamizmusnak, nevezünk ugye, ami ami azt mondja, hogy, hogy nem a nemzeti identitás, hanem a vallási identitás az, aminek ö, meghatározónak kellene lenni a politikában, tehát úgy kellenek... és tagadtam a tudatlanságomat, így aztán könnyen kérdezek, ez egyébként a koránból fakad, vagy mi a ö, Micsoda A pániszlámizmus. Tehát hát ez ég, a vallási ég, közösség, ég... hogy nekünk egyébként így kell közösséget alkotnunk, ez honnan jön? Na most a, a, a korai iszlám, tehát a... Jani, ennek nem vagyok annyira szakértője, de hadd mondjam el, egy, egy lábjözetben, tehát az iszlám keletkezése az egyben egy politikai közösség keletkezése is. Tehát a, a, a kereszténységgel ellentétben a, a, a Mohamed Profeta egy politikai közösséget is létrehoz, nem csak egy, egy vallást. Tehát itt nincs olyan, hogy adjuk meg a császárnak, ami a császári, és mi pedig csináljuk külön a vallásunkkal, hanem, hanem egy állam alakul egyben a vallással egy időben. Érted? És ez valamikor és existált is? Hát természetesen, hát a, a, a medinai városállam, majd a mekkai városállam a 7. században, 8. században, 8. század legelején, és aztán a korai arab kalifátusok, azok ennek az eszmének a, a különböző mértékű megvalósítása. Ez a szekuláris államnak pont az ellenkezője. Hát nézd, az, a, hetedik, a hetedik században nem igazán van ilyen eszmód. Erről te, beszél, yes, a... ezt mondom, de ott ezek szerint maga a vállalási vezető, a politikai vezető is egyben. Hát ö, ö, moha a proféta idejében mindenképpen így volt nyilvánvaló. Utána ez már egy vitatott kérdés, hát tulajdonképpen a, az iszlám úgynevezett szektái, korai vallás különbségei, ezek nem igazán szekták egyébként, ez egy rossz szó amiben leírjuk őket, de, de az iszlám különböző verziói, hogy így mondjam, ekkor jönnek létre, mégpedig abban a, abban a különségben, hogy most akkor a, egyrészt ki is legyen a politikai vezető, a politikai vezető az ugyanaz -e, mint a vallási vezető, milyen kritériumok alapján válaszol ki a közösségvezetőt, és stb. És, és tehát az iszlám az, hogy úgy mondjam, még inkább politikai vallás, mint a kereszténység. Sokkal, sokkal, so, tehát a Bizonyos értelemben a judaizmusnak egy, egy 7. századi verziója abban az értelemben, hogy a vallási rendeletek között olyan törvények is vannak, amik, amik a közösség mindennapi életét, mint politikai közösségét rendezik. Tehát, Hadd kérdezek valamit, ez a, ez, a, ez a világ földrajzilag háborítatlanul az életét, se nem nyugati gyarmatosítók, se nem oszmán birodalom, mikor élte háborítatlanul viszonylag sokáig az életet? Most, he... most azt, azt, azt hagyj mondjam el, hogy ami a, amit a Korán alapján, illetve egyéb dokumentumok alapján rekonstruálunk, az egy ideális kép. Lehet, hogy így módon soha nem élt a korai muszlim közösség. Nem tudjuk, mert azért a források nem adnak nekünk Jó, de, Amit te elmondtál, abból az derül ki, hogy az oszmán hatás évszázadokon tartott és az oszmán hatás... De várj, hát az egy nagyon késői hatás az oszmán és Ugye még most, a, most az iszlám keletkezésénél tartunk, az oszmán birodalom pedig hát ugye a 14. századtól kezdett. Ezért kérdeztem, hogy mikor volt a háborítatlan periódus, nem véletlenül? E, majdnem ezer év, vagy 800 év. E, e, ami, ami egy, egy, egy mi ugye az iszlám aranykorának szokták nevezni, vagy a kalifátus aranykorának. Igen, de az a kérdés, hogy annak a történelmi betűje egyéb iránt 700 éven keresztül fent tud-e maradni, hiszen éppen abból adódóan, amit említettél az előbbi dátum, majd azt követően újabb és újabb dátumok, azok mind annak voltak a bizonyítékai, hogy ez a háborítatlanság abban a formában soha se jött vissza. Na most először is nem is akart itt senki háborítatlanul érni. Jól beszélsz, de nem, feltétlen, itt nem egyszerűen a háborítatlanságról van szó, hanem a te elmondásod alapján. És akkor elnézést, erre appellálok, tehát nekem most hirtelen egyéb tanulmányaim nincsenek, tehát ha a kérdésem rossz, akkor valamit félreértettem, akkor ki sem indulni, hogy rosszul mondtad volna, hogy az idegen hatások ezen a területen ezt követően permanensen fennmaradtak, mint hogyha egyébként azt az életet, amit ők éltek volna, külső, aztán belső hatások miatt nem tudták megtenni. Várjál János én, én, én, én, én, én, én, én, én nem akarok megbántani, de azt gondolom, hogy egy kicsit túlságosan, eszencialista módon kezelem. Itt valami lényegi dolog megszületne bárhol, és akkor az úgy maradna, és akkor évezredeken keresztül az mindig úgy van. És akkor a mi azt várjuk, hogy hogy-hogy változik. És tehát, hogy az a kérdés, hogy, hogy hogy változik valami, miközben pedig az a természetes, hogy valami változik. Az, hogy változik, abban nem vitatkozom veled, illetve abban sem vitatkozom veled, hogy ez így természetes. Az a kérdés, had, hogy a változásnak kiáll az élére. Had, hadd fejezem be. Bocsánat. Iszlám, az iszlám, mint hódító vallás volt, vagy hát legalábbis ez a korai közösség hódításokkal tartotta fenn magát. Tehát ez a korai városállamok, Mekka, Medina, stb., ezek az első pár évben hódítottak, és nagyon sikeresen, hát utána két birodalmat foglaltak el villámgyorsan. Ugye az egyik a Perzsa, késő Perzsa birodalom, a másik pedig a késő Bizánci birodalom. Tehát, na most, amikor ezek a hódítások megtörténtek, ugye ezeken a területeken akkor már Évezredes kultúrák voltak. Maga az iszlám tanításokat, amik akár a judaizmusból, akár a perzsa hatásból, akár a korai kereszténységből jönnek, még teológiai értelemben is. Tehát, hogy úgy mondjam, ezeket nincs ilyen, hogy valami háborítatlan, mert hogy eleve megka. Az egy kereskedelmi, Simont Robert tanárul is egyik nagy könyve a 60-70-es években, az azt mondja, hogy Mekka a proféta idejében az egy kereskedelmi központ volt, és valóban az arabiai félsziget akkor a bizánci és a perzsa birodalom csatározásának, az egyik helyszíne volt, az etiópiai birodalom bevonásával. Tehát ez egy, már eleve egy, egy az iszlám születésekor egy nagyon vegyes területen vagyunk, különböző kultúrákkal, amiben a proféta létrehozza a saját mixtúráját, ami nagyon sikeresen működik, megtámogatva a, az arab törzsek szövetségével, és villámgyorsan, mondjuk 50-60-70 éven belül óriási területeket tudnak elfoglalni. Jó, egy dolgot azért ne felejts, hogy közben természetesen és boldogan beszélgetek veled heteken keresztül, de azért egyszer majd valamilyen módon ablakot kell nyitnunk a mostani helyzetre. Tehát, Igen, az most elő... csak, azt, csak azt akartam mondani, hogy ezek nem élnek, tehát nincs ilyen, hogy, hogy, hogy, hogy megalkul az iszlám, és akkor, és akkor egyszer csak valami idegen dolog jön be, hanem, hanem folyamatosan különböző évszázadokon keresztül a muszlim elitek olyan területeket uralnak, ami eredetileg nem volt muszlim, és ezért olyan, olyan tradíciók is kialakulnak, amik, amiknek semmi köze az iszlámhoz, hanem, hogy úgy mondjam, ilyen pragmatikus dolgok, hogy a keresztények hogyan éljenek muszlim uralom alatt, a zsidók hogyan éljenek muszlim uralom alatt, mit tegyünk az indiaiakkal, ugye, amikor az iszlám elér Indiába, stb. stb. Tehát ó, folyamatosan van egy változás. És a 19. század, hogy most ugorjunk egy óriásig, az azért érdekes, mert akkor van az első olyasmi, sok, hogy hát ez rendben van, hogy az oszmánok uralják most a szunita iszlámot, de hát úgy tűnik, hogy az európaiak sokkal jobban állnak, technológiák, stb. stb. Tehát valami nem stimmel. És mi az, ami nem stimmel? Erre, erre néhányan úgy válaszoltak, muszlim gondolkodók közül, hogy az nem stimmel, hogy, hogy nem élünk úgy, ahogy eredetileg kellene. Tehát eltértünk, vagy eltértek az eredeti iszlám tanításaitól, és ez az egyik oka annak, hogy, hogy a muszlim birodalma, köszöbben az oszmán birodalom rosszabbul áll, mint az európaiak. De miben tértek el? Na most ez a, na most, ami, na most ez egy nagyon érdekes mozzanat. Ez körülbelül ahhoz hasonlítható, mint ahogy a 18. században Európában a felvilágosodás volt, hogy, hogy hát ugye van egy, van egy tudatosság arra nézvést, hogy a múlt az gyökeresen különbözik a jelentől. Tehát van egy távolság a múlt és a jelen között, ami, át, ami tulajdonképpen áthid, tragikusan áthidalhatatlan, és, és, és ez a hihetetlen távolság, ez tudatosul bennünk, és már tudjuk, hogy modernek vagyunk, soha nem lehetünk olyanok, mint akkor voltunk, és ez azzal is jár, hogy bizonyos ideális képeket elkezdünk gyártani a múltról, hogy, hogy, hogy, hogy akkor ez milyen volt. Tehát valami fajta, hogy mondjam, a múltat fel, újra feltaláljuk. Ugye? Tehát amikor, amikor van egy ilyen hihetetlen rádöbbenés arra, hogy mi eltértünk valamitől, akkor ez az eltérés az azt is jelenti, hogy mi meg tud, rá tudunk mutatni, vagy hogy megkonstruáljuk azt, hogy mi volt az az eredeti. Na most ugyanezt történik a 19. században, tehát azt mondják, hogy akkor térjünk vissza a korán tanításaihoz, tehát teológiai értelemben menjünk vissza a korán eredeti tanításához, nézzük meg, hogy, hogy, ott, hogy ott hogyan kellene a muszlim közösségnek élnie, csak szigorú korán alapú értelmezéseket vezessünk be a modern élettel szemben, de hozzá kell tennem, hogy a 19. században ez a modern technológiának a teljes elfogadásával járt. Tehát ez nem egy konzervatív kizárás, hanem, hanem egy nagyon furcsa morális reform. Érted, amit most mondok? Majd értem, hogyha kérdezhetek, hogy ez milyen modern technológiának a befogadása? Tehát, hogy mondjuk a, a, a nyomdákat lehet használni, jó, a korán még ne nyomtassuk ki, de, de minden egyebet, ami újításként ez lehet. arról szól, hogy nem emelünk falat a világ elé. Igen, tehát, hogy úgy valahogy morális értelemben úgy éljük az életünket, ahogy a proféta idején kellett volna, de azok a technológiai újtások, amik a proféta idején még nem voltak, azokat nyugodtan tudjuk használni. Ezt egyébként azért kell megemlíteni, mert hogy igenis van egy olyan irányzata, amely az ellenkezőjét mondja? Igen, tehát ma, ma köztudott ugye vannak olyan, olyan muszlim irányzatok, amiknek egyébként ugyanez a megmondás. De, ami azt mondja, hogy hát, hát sajnos azt se szabad tenni, tehát úgy annyira vissza kellene menni, hogy csak az lehet, ami a proféta idejében volt. Tehát, nem, nem, én ezért, e, e, tehát még Saudi arábiában vannak bizonyos ideológusok, vagy nem tudom, ugye a terrorszervezetek között, és hát ugye a muszlim kalifalatosban, amik azt mondják, hogy legalábbis a társadalmi törvények tekintetében, a társadalmi élet tekintetében, és a jogok és kötelességek tekintetében csak úgy lehet élni, ahogy a profita idejében Maga a kalifátus az micsoda? A kalifátus az egy az egy, az egy, az egy intézmény a kalifa szó a kalifa az eredetileg azt jelenti hogy, hogy örökös se valaminek ez aztán az Aziz Alazménak van egy nagyon szép könyve, erről angolul, hogy a, a profétja, proféta utódlásánál, tehát ugye elvile a proféta utódja a kalifa. A közösség, a muszlim közösség, szunni közösség vezetője. Mind politikai, mind vallási értelemben. De már a korai időkben is a a, a kalifa ö, azt is jelenti, hogy nem csak az örököse, hanem a képviselője valaminek. Ebben az értelemben mondjuk a proféták Isten képviselői, Isten kalifája a Földön. Mohamed is ebben az értelemben Isten kalifája. De maga volt. a kalifátus az egy földrajzi képződmény? Na most aztán igen, hát mi majd utána, tehát hogy miután ezt a teológiai, politikai jelentést megbeszéltük, utána azt tudjuk mondani, hogy volt egy birodalmi forma, aminek a, az uralkodói felvették a kalife címet is, és akkor ezeket kalifátusnak. Jó, ezeket, akkor ezt megragadva... Szóval. Nem feltétlenül nagyot ugorva az időben, de erről már korábban volt szó, azért akkor beszéljünk már az országhatárokról, és beszéljünk arról, pontosabban a te beszélj arról, hogy minek függvényében alakultak ki a kvázi nemzetállamok, és ha azt mondjuk, hogy nemzetállamok, akkor vajna azok milyen nemzetállamok, hiszen hogyha itt van pánarabizmus, akkor elvileg nem is kellene, hogy határok legyenek. Na, igen, tehát akkor most foglaljuk össze, a beszéltünk, az egyik az az, hogy az első világháború utáni e, arab államoknak két belső, quasi belső ellentite, e, e, e, e, na, belső ellenző ideológiá volt, az egyik a pánarabizmus, a másik pedig a pániszlám. Uh -huh. aminek most megbeszéltük, mind a kettőnek a politikai vetületek. Uh -huh. Na most, hogy miért, a, na most, a, azt kell, Ugye először is azt kell megérteni, hogy az első világháború után, ugye 1922-ben az oszmán nemzetgyűlés úgy szavazott, hogy megszünteti az oszmán birodalmat, és két évre rá pedig ugyanez a nemzetgyűlés úgy szavazott, hogy megszünteti a, a kalifátust, mint intézményt. Ugye egészen addig az oszmán szultán az egyben az oszmán kalifa volt, tehát a szunni arabok vezetője. Na most mit lehet tenni, mi történik egy ilyen szituációban? Ugye ilyen tulajdonképpen egyszer állt elő a történelem folyamán a 16. században, amikor maguk az oszmánok foglalták el az előző abbászida, hát később abbászida a Mamluk uralkodókat, illetve és az utolsó abbászida kalifát, Hát most vagy megölték, vagy Isztambulba vitték ezt, ha nem tudjuk. Tehát ők, ők akkor átvették a kalifátust egy ilyen enyhe formában. Na most a, a, a, a másodvilegháború után e Ahogy én kiveszem, ez egy egészen megkülönböztetett pillanat volt. Hát ez, most gondoljunk bele, hogy tulajdonképpen fog, Ugye vannak, akik egyébként nem fogadják el az oszmán kalifátus legitimációt, de hogyha mondjuk elfogadjuk, mint ahogy azért a történelmben általában elfogad, elfogadjuk, mi történészek. Azt lehet mondani, hogy egy, egy, egy, egy, egy, ezer, ugye egy 1500, majdnem 1400 éves intézmény szűnt meg. Igen. Ami egy egész világnak biztosította a jogi, vallási és politikai koherenciáját. Most ez megszűnik. Ezt nagyon kevesen értik. Hogy, hogy, hogy a 20. század és a mai világ fejlődésében az, hogy nincs kalifátus, többé alapvető tényező. Ezért van az, hogy mindenhol, ahova nézünk ma, Afrikától kezdve, ugye mindenki kikiáltja magát kalifának, és akkor próbál valami fajta muszlim államot létrehozni, mert hogy mert hogy nincs igazi kalifa. De most arról beszélünk, hogy akkor most ezt a pillanatot az, az, az a vidék, most vidék ez a szó, átviteltem, értem, nem felszabadulásként meg. Hát ez egy nagyon komplex kérdés, mert ugye most mi teoretikusan beszélgetünk, de hogyha most visszamegyünk a rendes politikai, katonai és társadalom történethez, akkor ugye azt látjuk, hogy 1917-ben mind az iraki tartományokat mind a szíriai tartományait az Oszpan Birodalomnak a brit hadsereg elfoglalja. Ugye Isztambul maga is elfoglalják a szövetségesek, tehát az egész terület katonailag a hadseregek ellen Széges hadserekek által van ellenőrizve. Akkor a tanárodrága, akkor ezt is meg kell, hogy kérdezzem. Azt, hogy egyébként ezt kimondják, részint az oszmán birodalom feloszlását, részint pedig ennek a kalifátusnak a fel felbomlását és megszűnését, ezt valójában külső nyomásra vagy saját tehetetlenségből a kettő között lehet összefüggés, de nem ugyanaz mondja ki a hajdanval birodalom? Ö, hát ehhez, ehhez annyit kell tudni, hogy ugye ezzel a megszállás ellen és ö, a Az Oszán Birodalom földrabolása ellen ugye Atatürk vezetése, akit a később Atatürknek neveznek, ugye a török atya, aki egy, ebben a pillanatban még egy oszmán tábornok, egy kvázi honvédő háborút indít, ami egész sikeres. Tehát egy valamennyire önálló török, török ország, és van egy nemzet önálló török, vagy osz, még mindig oszmán nemzetgyűlés, ami Ankarában ülésezik, mert ugye Isztambul még mindig el van foglalva a szövetségesek által. Ebben a szituációban van egy átmenet a török nemzetállamba, és ez a pillanat, amikor mindegy mind, mind egy belső, mindegy külső feltételek által megszokott szituációban, van ez a pillanat, amikor a török, ez a török nemzetgyűrés kimondja az oszmán Birodalom. Én ezt értem, de azt kérdezem, hogy ezt a törökök önként és dalolva, vagy angol nyomásra mondták ki? E, ilyen nincs. E, tehát magát az oszmán Birodalom feloszhatását ebben a szituációban ez a nemzetgyűlés mondta ki, önként és hogyha akarod de hát nyilván ez az önkéntes dalolva egy vesztes szituációban történik. Ugye az oszmán birodalom veszített az első világháborúban. Volt egy, ez annak ezt, a politikai esélye, hogy ezt nem mondja ki? Vagy ez... nincs, nincs többi esélye annak, nincs reális esélye ebben a pillanatban annak, hogy a birodalom ö, ö, tovább tud működni abban a formában, ahogy működött. Én de ezt hát, értem, de most beleértve. oké, ez kivonul, várj egy ez kivonul, az angolok bejönnek. Mi az, ami, mi az, amire ez az arab világ ebben a szituációban képes, vagy mi az az, amire ez az arab világ ebben a szituációban képtelem? Na várjál, na várjál mert itt van, itt, van, itt, van a, itt van a probléma egyik lényege, hogy az oszmán birodalomban ugye sok nép él, arabok, kurdok, sok muszlim, szunni muszlimok uh, uh, éltek, ez a döntés pedig hát egy meglehetősen korlátozott nemzetgyűlés, ami nagy részt törökökből áll. Tehát mi történik ebben a szituációban, amikor mondjuk te ülsz Bagdadban 1920-ban, birt megszállás alatt, és csak azt hallod a rádióban, vagy azt hovasod az újságban, hol, bocs, hogy hát a török nemzetgyűlés eltörölte a kalifátust. Ugye ezt így kell megérteni. És mit élek hát, akkor meg? Hát egyrészt, hát ugye, most ez az érdekes, erről egyébként kevés. Tehát az arab élmény, az, az, a kalifátus eltörlésének alap élményéről nincsen igazán kutatás még, ami nagyon furcsa, hogy miért nincs, de, de ugye nagyon sok könyv van, de igazából mélyreható kutatás nincs, ami ezt megmondaná. Hát valószínűleg egy, egy hihetetlen sokkot ugye egy, egy sokkot érsz meg, ö, ö, azért valamennyire ekkor már az arab elitek szekulárisak, de a kalifátus azért mindig ad egy keretet annak, ahol... Az gondol... angol megszállás alatt én Bagdadban mit gondolok egyébként arról a kalifátusról, amit egyébként az angolok azt sem tudom, hogy elismernek-e vagy sem? Hát az angolok biztos, hogy ismerik. Nem, nem azt mondtam, hogy ismerik, elismernek-e vagy sem? Hát ebben a pillanatban ugye az, oszám, mondom az oszmán birodalom vesztett, tehát most ugye az Jó, egész... tehát Több közön van az angolokhoz, mint a vesztes államhoz. Hát ebben a pillanatban politikailag igen, mert hát ha kimész az utcára, akkor brit katonák fognak irányítani. De mit élek meg, amikor az oszmán birodalom ezt kimondja gyászt? hát most én, én, én nem tudom. De te mondtad azt, hogy ott vagyok 1924-ben Bagdadban, én most igen. megpróbálom ezt megélni. Igen, igen, én is én, most én is ezt azért mondtam, hogy hogy, hogy, Jó, hogy én, gyakorlatilag e azt kérdezem, hogy azt élem -e meg, hogy magamra maradtam, független attól, hogy ez így ebben a formában persze értelmezhetetlen. Hát nézd két, két dolg, két irány az egyik, ugye hogy azt éled meg egyrészt, hogy magadra maradtál, tehát többé ez a szervezeti forma nem valós, bár egyébként 1924-re ugye már van önálló iraki királyság, tehát a kalifátus egy olyan dolog, ami nagyon-nagyon távoli, egy vesztes államhoz csatlakozik, de hát ugye, hogyha nem vagy egy egy egy jól nevelt elithez tartozó valaki, hanem, hanem egy, egy, egy, egy tényleg egy, egy mondjuk egy, egy utcai árus, aki, aki minden nap jár imádkozni, és egészen eddig a pénteki imát mindig a szultán nevére mondta. Annak, annak a világképében ez egy óriási sokkot jelentett. Alig jut azon a pénteken a, a, kinek a nevére mondom. Akkor ennek örülhetsz is, ha ennek örülhetsz is, tehát mondhatod azt is, hogy jaj de jó, na akkor végre most lehetőség nyílik két dologra, megint csak egyrészt végre jöhetnek az arab nemzetállamok, másrészt na esetleg most van esély arra, hogy legyen egy arab kalifátus. Oké, rendben van, de akkor itt most lépjünk egyet tovább, és utána az iraki királyság az létrejött, bár csak egy hirtelen mondtad, ugye számomra ezek nem evidenciák, hogy jön létre a többi állam? Most a, ugye az első világháború után az, az oszmán birodalom arab provinciája, arab területei, azok francia-brit mandátum rendszerben működnek tovább, és uh, a, ugye a francia mandátum az a mai Szíria és Libanon területe, a brit mandátum pedig a mai Palesztina, Izrael, Irak és Jordánia területén van. Oké, okay, de nekem megengedem magamnak a, a tudatlanságot. Szí, Szíria, mint olyan, mióta létezik? Ebben a, a formában. Pillanat, a mandátum hatalmak, saját hatáskörben döntik el, hogy milyen politikai formát engedélyeznek, vagy próbálnak... Uh, ez ki... egyébként a szóhasználatot értelmi, értelmében, ahogy egyébként általában amerikai hatásra szoktak így beszélni, ezek bábkormányok? Uh, uh, is. Tehát a, ez egy... Sajnos ez, egy, ez egy, tényleg egy komplex probléma, amiben nem tudunk most belemenni, de ugye, mint mondtam már az előző adásban, az első világháború alatt a brit kormány tesz bizonyos ígéreteket arab vezetőknek, ami aztán nem valósul meg. Tehát, amikor új arab államokat, amikor új arab államok alakulnak, akkor a britek ezeket az ígéreteket hát próbálják így utólagosan félig meddig beváltani, ez eredményezi azt, hogy az úgynevezett Hásimita uralkodó család kerül hatalomra Jordániában, a mai Jordánia területén és a Irak területén. Jó, de azt kérdezem tőle, még egyszer. Tehát, a mai ugye, Jordánia területén mondott-e? Bonyolult alkó eredménye nem csak bábkormányokról van szó, hanem egy bonyolult alkó eredménye, amiben helyi elitek is szerepet játszanak, hiszen azért az mindenkinek érdeke, hogy ezek az államok aztán stabilak maradjanak, a lakosság elfogadja a kormányokat, stb. stb. stb. De a mandátum hatalmaknak hogy úgy mondjam, a mandátum hatalmak kvázi szülői felügyeletet gyakorolják. Kirajzolja meg, és mi alapon a határokat? Hát, ugye először is, először is van egy felosztás, ami a francia és a brit mandátum területeket. Uh -huh. Ki. Tehát az egy felosztás, ami, a, ami, ami már egy bizonyos fajta határ. Ha megnézzünk egy térképet, akkor a, a, mindegy, most nem akarok bevenni részletekbe, a, a brit mandátum területeken egy, egy hosszú folyamatuk maguk a határoknak a megjelzulása. Vannak különböző legendák, hogy például a Jordánia, ugye azért alakult úgy, ha megnézd valaki egy térképet, van egy délen, van egy ilyen furcsa furcsa szer a, a határban, egy ilyen furcsa négyszög alul, ami ugye megmagyarázhatatlan, hogy miért, miért van pont az ott úgy, ahogy van, mert az egy sivatagi területet mehetett az volna egyenesen is, de arra az a legende, hogy, hogy mikor Churchill, mert ugye akkor Churchill volt a, a brit birodalomban, a, a, a gyarmatokért felelős miniszter, hogy amikor Churchill rajzolta a határokat, akkor valaki meglökte a kezét. Vagy a, a vízkis pohara kicsordult, és akkor azért van ez a gixer benne a Jordán határban, hát ez is lehet. Persze. De az iraki-síriai határ maga az például egy hosszú földrajzi fölmérésnek is az eredménye, amiben egyébként még a magyar tereki gróf is részt vett annól, mint, geo, mint geodéta. Uh, uh, szóval so ez, ez egy hosszú folyamat. De, de, de, pff, elsősorban tehát három szereplős, ugye a francia, angol és a helyi lakosság képviselői próbálták. Hát kérdezzek valami hülyeséget. Amikor létrejön az iraki királyság, akkor egyébként az iraki királyságnak még az oszmán birodalom előttről van olyan előképe, ami a azt mondja, hogy ez az iraki királyság egyébként azon a területen is úgy rendeződött, ahogy tudom is én 5 millió évvel ezelőtt már itt ebben a formában létezett, vagy mennyiben egy merőben új alakulat? Hát úgy, ahogy létrejön egy merőben új alakulat. De ö, ugye, van, ugye már régen, ugye folyamatosan, ugye a századok során, ugye van egy helyi, lokális identitás, ami nem feltétlenül politikai, tehát nem azt mondja, hogy van egy iraki állam, hanem azt mondja, hogy hát mi irakiak vagyunk, mi itt így élünk, mondjuk ilyen a költészetünk, ilyen tájszólásban beszélünk, stb., ilyen ruhákat viselünk, tehát van egy iraki helyi identitás politikai értelemben az iraki állam az három oszmán provincia egybehovasztásából alakult ki. Az első világháború előtt egyéb iránt, különösen Baszrában már volt egy olyan törekvés, hogy legyen az független a biroda, az oszmán birodalomtól, legyen egy független arab irak délen, de ez egy kicsi habokos volt, és soha nem talált igazából nagy támogatásra. Tehát vannak ilyen előzményei annak, hogy legyen egy független Irak, de nem abban a formában, ahogy végül a brittek megcsinálták. A brittek és, és a franciáknak a kivonulása dátum szerint ez valamikor a 20. század hol járunk? Ez egy többlécsös folyamat. A, egyébként a mandátum területek közül, vagy mandátum országok közül Irak az, ami a legkorábban elnyeri 1932-ben, 1933-ben, 1934-ben a, a függetlenségét, úgymond függetlenségét, tehát elismerik a, a nemzetközi jogban, úgy, mint önálló állam. A, a Libanon, Szíria, 1945-46-ban, tehát a második világháború végén, nyeri el igazából a függetlenségét, tehát akkor a, a, a, az, a, az a pillanat, amikor a franciák végleg kivonulnak, e, tulajdonképpen brit nyújt. E, tehát ez egy többszörs folyamat, de minden területen, irakban egészen az 50-es évek közepéig a brit hatás és a brit befolyás ő, tulajdonképpen egy függőségi viszonyban tartja az államot, tehát a britek ugye fenntartanak saját repülőtereket, tehát a brit katonai jelenlét megmarad Irakban is, um, um, tehát, tehát ez, egy, ez egy hosszabb folyamat. Oké, okay, következő... az 50-es évek közepe az, amikor azt lehet mondani, hát ugye Irakban 1958, amikor tolt tulajdonképpen a, a brit-francia hatás teljes mértékben e, amennyire lehet megszűnik, legalábbis politikai értelmet. Akkor azt kell, értelmet. hogy kérdezzem tőled, több kérdés is van. Egyrészt, hogy vállalod-e a harmadik alkalmat, másfelől pedig ugye e, ugye, azt látható és tapasztalható, de inkább hallható, hogy, és ezt az első alkalommal mondtad is, hogy számodra mi az otthonos terület. Most ugye a második alkalom az visszavitt bennünket a te otthonos területedre, de a harmadik alkalom az biztos, hogy kihozna téged onnan, hiszen akkor valamikor az 50-es évek második felétől el kéne indulni a jelen irányába, Jó. hogy valamelyes meg lehessen érteni mostani helyzetet, ugyanakkor nem akarlak téged, mint tudós embert olyan helyzet elé állítani, hogy olyan dolgokban nyilvánuljál meg, amelyekben nem jár, vagy annyira otthonos. A kérdés az, hogy ezekkel a peremfeltételekkel neki... Halló, fut, halló most lehet hallani? Ma, most igen, de isméted meg... Egyszer, a, a... Na, röviden az a kérdés, hogy a harmadik alkalommal, ha lehet ilyen, akkor nekifuthatunk-e ki az ötvenes évek második felétől, ha nem tudom meddig, hogy aztán egyszer eljussunk a jelenik. Attól független, hogy ez neked már nem szakterületed. Jó, persze, ne, hát azért a 70-es évekig azért még képben vagyok eléggé, de valóban mondjuk kortás politikát, az nem. de hát beszélgethetünk, azt hiszem az elég nyilvánvaló, hogy amiről beszéltünk eddig is, igaz, hogy nem feltétlenül az elmúlt 20 évről, annak, annak direkt konzekvenciái vannak a mai helyzetre nézve. Tehát csak akkor tudjuk megérteni a mai helyzetet, ha látunk egyfajta ilyen történelmi táblátot azért azt hiszem, ez nyilvánvaló a hallgatók számára is. Nem? Ez teljesen nyilvánvaló, de majd az áttéteket meg kell tudni érteni, illetve azt is meg kell tudni érteni, hogy ezek az áttétek hogyan jelennek meg Európában. Megegyezhetünk, hogy akkor az 50-es, következő adásban az 50-es évektől próbáljuk meg mondjuk a 90-es évekig vagy a 2000-es évekig megérteni. Mondjuk 2001-ig a jó, és akkor kell, hogy legyen még egy ötödik alkalom, amikor eljutunk oda, egy negyedik Legy. alkalom, amikor rájövünk arra, hogy mi zajlik most. Ha egyébként akarod, aztán a végén megmondod, hogy mivel tartozom, és akkor hazajössz, akkor lerobom. Azért <gül> hát, én elég drága vagyok, de köszönöm. <gül> Rendben. Majd akkor akkor koplanni fogok arra az időre, amíg összegyűjtöm ezt a pénzt. Köszönöm a rendelkezésre állást. Akkor kerek egy hét múlva, illetve mínusz egy óra, ismét hívlak téged, és köszönöm szépen a tájékoztatást, illetve a felvilágosítást. Köszönöm. Köszönöm szépen, önök Mestján Ádámot hallották Bostonból. Oh, oh, oh.